Doina Bucovinei Doamne, dulcea Bucovină, jertfă vie, Tu ne-ai dat, ca să ne sfințească țara, cu alei sânge semănat. Doamne, dulcea Bucovină, cu o sabie au tăiat, cum se înjunghie toți mei, fiindcă-s fără de păcat. Doamne, Dulcea Bucovina, între lupi viclene a stat, dar un vânt vânăt de moarte la Kiev le-a arătat. Doamne, Dulcea Bucovina, urși ruci au sfintecat și că au dreptul să o fure sus și tare au țipat. Doamne, Dulcea Bucovina, lupi leș au atacat și pământul ei cu sânge de români l-au frământat. Doamne, dulcea bucovină, vulturi au sfâșiat, iar în iad, cu ucigașii după toți i ai adunat. Doamne, dulcea bucovină, turcii demoni au tăiat, ca să n-ajungă la tine cei ce semnul ți-au purtat. Doamne, dulcea bucovină, lângă Ștefan a vegheat ca să vii, căci Domn și Rege, toată țara te-a chemat. Doamne, dulcea bucovină, cu o doină s-a rugat ca să o iei la tine în ceruri, că de slavi s-a săturat. Doamne, dulcea Bucovină, Tu cu dor ai ascultat și ai aprins un foc să-i ardă pe cei care ne-au furat. Lacrimă pentru Bucovina Doamne, dorul Bucovinei, Tu în mână l-ai luat și privirea-ți ca o rază, lacrima i-a sărutat. Când cu de durere el la tine s-a rugat.